kwanza na sana nilisema asubuhi nchi yetu inatafunwa nchi yetu inaangamia na sote tunaona Watanzania Tanzania wanashuhudia nilisema asubuhi wanaofanya nchi yetu iangamie wanaofanya taifa yetu liangamie wanaofanya ubadhirifu huu mkubwa utokee ni mawaziri wetu sisi Tuliopewa dhamana, baadhi yetu sio waaminifu Hatu watendei haki wa Tanzania walio tutuma. Baadhi ya mawaziri mnafanya maamuzi kwa maslahi binafsi Na sio maamuzi ya kwa tumikia wa Tanzania wa dhamana ya kutuongoza Sasa tofike baala, tusisubiri upinzani waseme Tufike pahala nchi yetu ni, setu, ni ya kwetu sote sisi Nchi hii sio mali ya sisi Tanzania ni mali ya watanzania Tanzania sote Tunapoona mamba endi sawasawa ni lazima tuseme Tunajua mnalindana Iyo tunajua Na huo ulinzi tunajua sio bure Kungi kwa ni bure msige tuwa nguvu za namna mnai Nitamtaja waziri mmoja tajia Taji. ambaye yeye anaongoza kwenye kutafuna mali za wa Tanzania Waziri wetu wa fedha si mwaminifu Waziri Mkulo sio mwaminifu na aliyesema Waziri Mkulo sio mwaminifu ni Sieji na umetajwa huko ndani Kila mbunge, anaripoti hii Kila mbunge, asome vizuri, ataona madudu ambayo waziri nafanya Domana weshima mbunge, tulithika katiflani ya pandani Miezi kathero, tulibishana sana, kuhusu binafisaji mashirika ya uma Waziri aleta hapo hapa kutaka shirika houthi mashirika ya uma, siye chisili uwawe Wabunge tulotuma na wananchi tulipigania tulitetea waziri alisema liuwae kumbe na masuala yake alitaka liuwae kwa sababu anataka yeye achukue zile mali pamoja na mawaziri wenzake wanajua cha kufanya na mifano tunayo kwa sababu kabla ya hapo ameanza kuuza viwanja kadhaa vya serikali bila kushirikisha CHC na alipoona CHC mkurugenzi wake anakuwa na kufatilia alimsimamisha kazi akavunja bodi ili yeye aendelee kufa mombo yake Lakini mheshimiwa na vipiska inasikitisha sana. Tuna bodi kadhaa tunaonyesha kabisa na kwa ushahidi hapa kuna shida hawavunji. Tumekwisha sema mara kadhaa msifanye maamuzi kwa masuala binafsi. Tumekuja mara hapa na kusema bodi ya Pamba ni one of the worst boards we have ever met. Vunjeni. Hamvunji. Vunjeni bodi hii undeni nyingine hamvunji. Tunajua kabisa, ulinzi huu mnao wapa bure. Lakini kwenye maslahi yenu binafsi mnavunja Mnavunja Na mnaakikisha mnaweza takuthubutu hapa mkali danganya bunge Kwamba bunge siwa kweli Lakini sema kweli ni mpenzi wa mungu, siye jemi tuwanyesha leo hapa Walokona danganya, siyo zito kabwe Walukwana danganya hapa ni waziri wa feather Danganya bungi, waziri wa feather likuwa ni muongo Na mbaya sana tume hii Yaliunda ye mwenyewe Ni ye mwenyewe Limagiza sejia kachunguze Akithani sejia nge mpende Napenda sana kumbagezi sejia kwa kuwa muwazi na mkweli Fedha wa Tanzania zinapotea Maliz wa Tanzania zinapotea Nchi nakufa nye mnalindana Mawaziri wetu waziri wetu bahati mbaya sana maana hapa tunasiingizia sana watendaji chini wataje mashauri lakini mawaziri wetu wenyewe ndio umegeuka kuwa mtua baadhi ya mawaziri wetu wanatafuna nchi yetu mchana na kweupe na sisi tukatuma kufanya haya Mezungumza kwa kirefu sana mheshimiwa waziri mkuu hatuna imani na baadhi ya mawaziri wako natunao sema sio ya kwetu tumetumwa na Watanzania tuyaseme. Tumesahau tupatia dhamana. Tumefika mahala kuna makosa tunafanya. Tumeipitia sababu mashirika ya umma. Serikali yetu tunafanya makosa ya wazi mchana mno Nani bahati mbaya sana haki haitendeki. Mfano mmoja mdogo tu ambako simingine fedha za umma zinatafunwa ni fedha za wanafunzi bodi ya mikopo. Watoto wa masikini wa somi, watutu wa rudewa wa, wa somi, lakini fedha napele kwa vioni baadhi ya vio vina tafuna. Wakua vio, mkua chocha mkua wa, hameshiri kwenye ufujaji wa fedha, na mnafika mahala mawaziri wa usika wapo, mwambaya nafanyika mchana kweupe Halafu wanafunzi, wanyonge, wanafunzi masikia, wanapoandamana andamana kudaya kiao, tunawapiga mabongu. Walio pasha kupigwa mabomu wamekao metulia ofisini Alieta fedha, ndiye ndiyali pasha kupigwa mabomu Yule mkua chuo Yule mkua chuo ndibitu kwa mpigi mabomu kwa fedha kula za wananchi Badala yake, tunapigi wananchi ya wananchi watu wa masikini Tumewasahau walotu patia dhamana Kini ni ya kwetu ni lazima tuseme kwa uchungu sana Chadema hii sio sedekali yenu Kini serikali yetu, ni lazima tuiseme sisi wenyewe Mefika mahala mnajisa hao muno weshime wa mwaziri Amkeni sasa Nandomana wazito wanakuenda kuandamana Kustubies, kustubies, shirika ambalo halina viwango Lenyewe nila viwango, lakini lenyewe halina viwango Mina penda kumthibidishia mweshime wa waziri Hatukuenda kule kutafuta nana na usika, apana Hatukuenda kutafuta kampudiza nani, sisi kwenye adududuja, hapana, Na napenda kusuma bayana mbelea kama mungahili Waziri chami ya na usika kwenye makampuni yale. ali Tulicho kiona sisi Ni vitu viwili Kwanza ukaguzi ya ufanyiki Na pili fedha zile hazigi Tanzania, Hong Kong, kutoka Hong Kong na Singapore Hii nupenda kulithibitisha Sasa tunajua Waziri muzika Waziri chami pamoja na katibuwa mkuu Wanalinda kwa nguvu zao zote. lindeni jana hata mbunge mpi amefika Binasari ana report zote ziko wazi lakini waziri unasema mimi report sina hebu tuwajibike jamani tumie akili zote tuwe wazalendo unapobidi kama kuwajibika na shindikana wa Tanzania leo hii wanakula vyakula vya nyenye sumu kuna blue brand zenye sumu mafuta ndege mabovu sabuni zenye sumu matairi mabovu ajali zimekuwa nyingi mataili mabovu na hata ndege ITC imedondoka huenda ni kwa ni mafuta mabovu maana kwa mafuta mengi naingia ndege ni mafuta ni mafuta feki tumemkumbatia mtu huyu mmoja tunajua huu ulinzi mnaoitoa sio bure kama kuna kozaa kubwa tunafanya serikali ya CCM ni kudhani ni kudhani ya sana mshuhudia chama cha asante sana kama nilivyosema sasa ina ya